Capitolul 11. Olimpienii și eroi. 88. Marele zeu de căzut și fierarul vrăjitor, Poseidon și Hephaistos Poseidon este un vechi mare zeu care din pricin multiple și-a pierdut suveranitatea universală originară. Nota 1. La Pilos, în epoca Aheană, Poseidon se bucura de o poziție religioasă hotărât superioară celei a lui Zeus. Închei okay, nota. Regăsim peste tot urme ale maestății sale anterioare, începând cu numele său, căruia Bila Moviț i-a dat explicarea corectă, ca însemnând soțul Terei. În Iliada 15.204, Zeus este fratele său mai mare, dar Hesiod înfățișează fără îndoială o tradiție mai veche, prezentându-l pe Zeus ca fratele cel mai tânăr. Teogonia 456 În orice caz, Poseidon singur îndrăsnește să protesteze împotriva abuzului de putere al lui Zeus, reamintindu-i că domeniul său se mărcinește la cer. Nota 2 Iliada 15 195 În primul cânt se menționează că, odată, împreună cu alți zei, Poseidon complotase să-și înlănțuiască fratele. Închei nota se poate detecta în acest detaliu amintirea rezistenței unui vechi zeu suveran împotriva ascenziunii unui zeu mai tânăr și mai norocos. Primind de la împărțirea universului suveranitatea asupra mărilor, Poseidon a devenit un adevărat zeu homeric. Dată fiind importanța mării pentru Eleni, era sigur că el nu își va pierde niciodată actualitatea religioasă. Totuși, structura sa originară fu radical modificată și moștenirea mitico septentrională pe care o adusese în Grecia fu aproape total dispersată sau reinterpretată. Într-adevăr, indo-europenii care îl adorau pe Poseidon nu cunoșteau Marea Înainte de a sosi în Grecia Meridională, enumărate trăsături specifice lui Poseidon n-au nimic de a face cu marea. El este zeul cailor, Hippios, și în mai multe locuri, în special în Arcadia, era adorat sub formă de cal. Arcadia este locul în care Poseidon a întâlnit-o pe Demeter, rătăcind în căutarea Persefonei. Pentru a scăpa de el, zeița s-a transformat în iapă, dar Poseidon, transformat în armă sara, a reușit să o posede. Din unirea lor s-a născut o fică și un cal, Arion, marele număr al aventurilor sale amoroase, la apropie pe Poseidon de Zeus, punând în evidență structura sa originară de bărbat al Terei și de cel ce cutremură pământul. După Hesiod, el se însoară cu Medusa, ea însă și o veche zeită a Terei. O altă tradiție ne spune că Antaios a ieșit din unirea lui Poseidon cu Gea. Raporturile sale cu calul indică importanța acestui animal pentru năvălitorii indo-europeni. Poseidon este văzut drept creatorul, tatăl sau dătătorul cailor. Orcalul are legătură cu lumea infernului, ceea ce evidențiază încă o dată caracterul de stăpân al Pământului, al zeului. Puterea sa primordială este indicată și de formele gigantice sau monstruoase ale copiilor lui. Orion, Polifem, Triton, Antaios, etc. În calitatea sa de Posis Das, spiritul masculin al fertilității locuind pământul, cum îl concepea Vilamovits, zeul adus de Indo-Europeni putea fi comparat cu zeii suverani și fecundători, stăpânei pământului, ai religiilor mediteraneene și orientale. Devenind în exclusivitate un zeu marin, Poseidon n-a putut să-și păstreze dintre atributele sale originare, decât pe acelea care depindeau de mare puterea capricioasă și stăpânirea asupra destinului navigatorului. Hephaistos se bucură de o situație unică în religia și mitologia greacă. Nașterea sa a fost ieșită din comun. După Hesiod, Hera l-a zămislit, fără împreunare de dragoste, din mânie și în pofida soțului ei. Peste toate, Hephaistos se deosebește de toți ceilalți olimpieni prin urățenie și infirmitatea sa. El este o loc de ambele picioare, strâmp sau contorsionat, și are nevoie de un sprijin ca să poată merge. Această infirmitate este urmarea căderii sale în insula Lemnos. Zeus l a zvârlise din înaltul Olimpului pentru că ținuse partea mamei sale, Hera. După o altă versiune, Hera l-ar fi aruncat în mare în momentul nașterii, rușinată de urățenia lui. Două nereide, Tetis și Eurinome, l-au adus într-o peșteră adâncă din mijlocul oceanului. Acolo, în vreme de 9 ani, Hephaistos a învățat meseria de fierar și meșteșugar. S-au remarcat analogiile cu tema copilului persecutat și cea a noului născut malefic. În ambele cazuri, copilul iese triumfător din încercare. E vorba, desigur, de o confruntare inițiatică, comparabilă cu a în valuri a lui Dionisus sau a lui Tezeu. Nota 3 Într-adevăr, scufundându-se în mare, Teseu obținuse inelul și una magică lucrate de Hephaistos, cu care va putea să pătrundă și să iasă din labirint. Închei okay, nota. Mutilarea lui Hephaistos se datorează unei inițieri de tip magic și șamanic. Marin Cur a făcut apropiere între tăierea tendoanelor și strâmbarea picioarelor lui Hephaistos și torturile inițiatice ale viitorului șaman. Nota 4 un element specific tradițiilor șamanice și acelora ale fierarilor vrăjitori. Hephaestos își deprinde meșteșugul în grota Eurinome, Moarta, sau în fierăria subterană a lui Cedalion. Închei nota! Ca și alții zei magicieni, Hephaestos a trebuit să plătească știința sa de fierar și meșteșugar prin mutilarea sa fizică. Lucrările sale sunt ca de artă și minuni magice în același timp. Pe lângă broșă, brățări, rozete, el meșteșugește faimosul scut al lui Ahile, câinii de aur și de argint care flancau poarta palatului lui Alcioneus. Lucmințe strălucitoare ale zeilor, automatele, între care cele mai celebre sunt trepiedele de aur care se mișcau singure și cele două servitoare de aur, având înfățișare de fecioare tinere și care îl sprijinau la mers. Ca cererea lui Zeus, el o făurește pe Pandora din lut și îi dă viață. Dar Hephaistos este mai ales un meșter al legăturilor. Cu ajutorul operelor sale, tronuri, lanțuri, rățele, el înlănțuie zei și zeițe, ca și pe Titanul Prometeu. El îi prezintă Heerei un tron de aur, ale cărui legături invizibile, îndată ce zeița se așează, o fac prizonieră. Deoarece niciun zeu nu putea să o smulgă pe Hera din acest tron, a fost desemnat Dionisos. El reușește să-l îmbete pe Hephaistos și să-l aducă pe Olimp și în cele din urmă și liberează mama. Isprava cea mai celebră este și cea mai burlescă. Hephaistos o pe soția sa, Afrodita, trădându-l cu Ares. Îi înfășoară într-o plasă invizibilă și îi invită întreg Olimpul să contemple adulterul. Zeii îți că în râs, dar sunt speriați totodată de această invenție, al cărei autor se dovedește nu numai un mare meșter, dar și un periculos vrăjitor. Ca zeu magician, Hephaistos leagă și desleagă, în aceeași măsură și flecând de aici, el este și meșter în nașter. O scoate pe Atena din capul lui Zeus. Nicăieri altunde, echivalența dintre magie și perfecțiunea tehnologică, nu este mai bine pusă în valoare decât în mitologia lui Hephaistos. Unii zei suverani, Varuna, Zeus, sunt meșteri ai legăturilor. Dar puterea de a lega și a deslega este împărtășită de alte figuri divine ordemonice, de exemplu în India vârâtra, yama. Mirtii, nodurile, rețelele, lanțurile, sforile, ațele, se numără printre expresiile imagistice ale forței magico-religioase, indispensabile pentru a putea comanda, guverna, pedepsi, paraliza, omorâ. Pe scurt, sunt expresii subtile, paradoxal delicate, ale unei forțe teribile, lipsită de măsură, supranaturale. Mitologia lui Hephaistos concentrează izvorul unei forțe magice, asemănătoare secretelor meseriei, metalurgiștilor, fierarilor, meșteșugarilor, pe scurta desăvârșirii tehnologice și artizanale. Dar toate tehnicile își iau izvorul și sprijinul în stăpânirea focului, prestigiu împărtășit de șamani și magicieni, înainte de a deveni secretul olarilor, metalurgiștilor și fierarilor. Nu se cunosc originile lui Hephaistos. Nu s-a reușit să fie explicată nici prin moștenirea preelenică, nici prin tradițiile indo-europene. Structura sa arhaică este evidentă. Mai mult decât un zeu al focului, el a trebuit să fie un zeu patron al muncilor, care presupuneau stăpânirea focului, altfel spus, o formă specifică și mai rară de magie.